Ордини й медалі малиново дзенькнули. Здалося Володі не тільки на повних грудях дівчини, а тенькнули і в його душі. От і все. Я рада була зустріти сучасного лицаря. Можливо, ще здиваємося. Але не в таких обставинах, як учора. Гостя знову осяяла прокурений кабінет своєю усмішкою і ніяк не могла зняти шуби з гвістка. Володимире Петровичу, роздягнути зуміли, а володя кинувся до шуби, невміло допоміг одягтися несподіваній гості, яка запримітила ту невмілість, і уста розхилилася знову до усмішки, а чи насмішки. Не подумайте про мене зле. Я не звикла до уваги чоловіцтва, щиро призналася. А я не встигла вчитися увазі до жіноцтва. По смаглявому обличчю відвідувачки промайнула тінь. Люди нашого покоління багато чого не встигли, і взялася за ручку дверей. Я проведу вас, схопив на ходу шинелю й шапку. По землі йшла рання весна. Березневе сонце промовляло це виразно й чітко. Вдень уже потихеньку розтавав сніг, связилися несміливі струмки у брудних і ніздрюватих колишніх кучугурах, а вночі ще може вдарити морозяра, випасти сніг по коліна, і ніхто не в силах зупинити ходу весни, весни першого року без війни. Чомусь Володі здалося втумити, рання весна ваблива і небезпечна, як вродлива жінка, до добра не доведе, бо обманлива та раннь, Ну от ми на зупинці, у голосі вродливиці супутник не віднайшов радості. Спасибі вам іще раз. За це наче й не дякують. Кожен на моєму місці. Не знаю, не знаю. Але я б себе зненавиділа на все життя, якби не розшукала вас. Дівчина по-чоловічому подала руку і міцно потиснула. Потім помовчала і обережно. Але без всякого камуфляжу промовила Заходьте, як фронтовик до фронтовика, я живу по той бік Артучилища. Потім розкрила архіткромну сумочку, котра аж ніяк не гармоніювала з розкішною шубою, знайшла папірчину огризок олівця, на руч написала адресу, подала розгубленому капусті, на обличчя якого блукала блаженна усмішка. «Моя господиня славна бабуся. В неї затишно, зручно жити і можна вчитись. Даруйте, то ви вчителька чи сумівчитесь?» «Тепер багато людей вчиться і працює. Війна не дала довчитися». «Он воно як?» Сказала би сказати, аби не мовчати перед цією дивної гарноти і біографії дівчиною. «То прийдете?» І не міг зрозуміти «Капуста». Чого було більше в тому голосі? Щирості, доброти? Чи просто людської вдячності? І замість відповіді несподівано вискочило «А ви дуже хочете?» Не відповіла, спохмурніла. Виходить, вона нав'язується парубкові? Може, її прихід сприйняв юнак якось по-своєму? І одразу стала зовсім іншою. «Ні, не погіршила». Не стала менш привабливою, де не взялася суворість, замішана на сумоті. Ви дозволите вам інколи дзвонити, як ваш, прошу, дзвоніть. Володя сунув руку в кишеню, де мала б бути ручка, і згадав, що вона залишилася на столі. Швець завшеби би щобід". Вона швиденько видобула сумочки, уже бачений капустою огризок олівця і папірець. Запишіть телефон, службовий. Може, і я коли вам у пригоді стану, а вже ж? А вже ж, повторив він як школяр. Повертався в редакцію, а весна настійно нагадувала. Ти пару не забувай, кращої пори року за весну не буває. І ніяка вона не небезпечна, а просто ваблива, як оте синьоке створіння, що віддалялося в трамваї. Диво-дивне, Сьогодні люди йшли на зустріч капусті, всі красиві, усміхнені. Весело по весняному капало з карнизів, не капало, співало. Ех, як гарно жити на білому світі, попри ту придебенцію і статтею. Юнак витяг папірець, де було написано строгим каліграфічним почерком. Чорнобривченко Марина Петрівна. Гарне прізвище. «Чекай, а ти хоч запам'ятав її брови? Синєво очей не міг не закарбувати в пам'яті, бо то була не просто собі синява, а сяйво, сяєво». Ще ямочки на смуглому лиці. Йому ще з училища подобалися дівчата із злабливими ямочками на свіжих шарких щоках. А ще волосся багато, аж занадто багато, як ото в первісної єве на малюнках. Капуста не ишел, через калюжи, мов застоянный лошадь.